Eta honekin, saioko epaia eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkiogu guztiei. E, zuek guztiok, posibile egiten duzuelako txapelketa, eta denak zareterako garrantzituak. <risa> bertxo, <risa> ber bertxo idatziak kantatzen ditu zuenak, Zaioko antolatzeko ardura hartu duzuenak, Baskaria prestatu duzuenak, gure... Gure talde osatzeko behar diren guztiak, epaileak, trikitilariak, kronista argazkilaria, grabatzaileak, eta nola ez, entzule izan zaretenak. Zuekabe, etzen posible izango, gaurko zaio hau eta txapelketa hau. <risa> ez asko. Eta honekin, bueno, parte hartze eskertzeko asmoz, aizkoraz horroztuk, bere sai saionetan parte hartzagatik, gotarbana banatuko dizkie. Orduan, trikiporru, hemen duzue zuen oparia edo. Hori buka edo. Zuentzako ardoa, babarruna eta gazta. Eta ainanako bertso tailerrarentzako ere sue noparia argazkia atera baduzue Eta orain, añanako bertso hierraren ere, beraien oparia, <risa> Anders Soloza, leko baren antua. <risa> Eta argazkia. Eta nola ez, etxaien etxera etorri diren, Kakiturri ere, badaukate beraien hotzara, mesedez, ez hork? Edo, jagobak, adibidez? Ba, jagobak eta solozahalek, Kakiturri ari Zara, Zara, Argasquia. <risa> bueno, eta unekin ere... Jakin ezazue, hiru ubebikoitza arabako txapelketa.org web gunean, guztien argazkiak, bideoak, eta bara aurkituko dituzuela. Eta apunta, apuntatu zure agende, zuen agendetan, txapelketa honen finalaren eguna. Martxoako getalabularun bat aramaion. Bueno, eta... Guzti honekin, saio honen epaia emango dut. Bat-bateko saio talde irabazlea. Kakiturri taldea da. Beraz, Liga honetako irabazlea eta finalerdietara pasatzen den taldea, bat-bateko harloan Kakiturri taldea izango da. Eta idatzizkoan, mesedez, beste Rw bat! Triki, Triki Porru! Eta azkenengo nengo hauzaian partetik, Ezkerrik asko etortzearen eta goguan izan, behin ligak azte honetan amaituta, datorren martxoak amarre eta maikan, finalerdia jokatuko direla, zigoitian eta araian. Martxoak amarrean zigoitean, liga honetako irabazleak, akiturreari gazteiz araialdeko ligako altu aurka jokatuko dute, eta araian zuiako ligako irabazleak, lautadako ligako irabazlearen aurka. Ondo segit, ezkerrik asko.